kita lanjutkan pembahasan tentang Umat ini akan meniru umat-umat yang dahulu Yang dimaksud Yahudi dan Nasrani Beliau memberikan banyak contoh Seperti makan riba Makan makanan yang haram Hilah Mencari peluang Memakan harta haram seolah-olah dengan cara halal. Seperti orang Yahudi yang seolah-olah taat tidak mau mencari ikan di hari Sabtu. Padahal sebetulnya itu cuma hilah. Ini pun dilakukan oleh umat ini kaum muslimin mengikuti orang-orang Yahudi. Kemudian menegakkan hukuman hanya kepada orang-orang miskin, orang-orang rendah Orang-orang yang tidak berpangkat Ini pun meniru kebiasaan orang-orang Yahudi Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi mengarak-arak seseorang sambil wajahnya dicoreng-moreng Nabi bertanya, apakah uh, begini caranya menghukum di antara kalian? Kenapa ini? Dijawab berzina. Apakah betul berzina itu menurut Taurat hukumannya seperti ini? Mereka jawab, ya betul seperti ini. Setelah dibuka Tauratnya, ternyata recam. Kenapa? Karena dia orang terhormat. Karena dia orang bangsawan, dia orang kaya raya. Kalau yang berzina orang miskin, orang rendahan, akan dicambuk, akan diracam. Kemudian tahrif. Merubah-rubah kalimat Allah. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya juga dilakukan oleh umat ini. Beliau mencontohkan Hittah dirubah menjadi hintah. Diikuti oleh umat ini Istawa Dirubah menjadi ista'ula Maka Ibnu Qoyim mengatakan Nunnya Yahudi Sekarang menjadi apa? Lamnya Jahmi Orang Jahmi ya Yang juga diikuti oleh Asyariyah Maturidiyah Bahawa Istawa bersemayam dimaknai istaula menguasai Rasulullah alaihi salatu wassalam para sahabat radhiallahu anhum jami'an tidak pernah memahami istawa dengan menguasai tapi istawa adalah bersemayam Istawa adalah bersemayam Rasul tahu apa bersemayam para sahabat juga tahu apa itu bersemayam Sebagaimana Rasul dan para sahabat juga tahu apa itu tangan, apa itu wajah, apa itu betis? Apa itu telapak kaki yang dinisbatkan kepada Allah? Tidak pernah ada pertanyaan para sahabat, maksud betis di situ apa ya Rasul? Maksud bersemayam di situ apa ya Rasul? Maksud wajah di situ apa ya Rasul? Berarti Rasul dan para sahabat memahami wajah ya wajah, tangan ya tangan, bersemayam ya bersemayam, turun ke langit dunia ya turun. Begitu. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang jamiah Asyari, asyariyah maturidiyah yang mengatakan Yang dimaksud tangan adalah kekuasaan Yang dimaksud wajah adalah ridhaullah Dan seterusnya dan seterusnya Yang tidak pernah diterangkan oleh Nabi SAW Nah, pembahasan berikutnya Apakah ucapan Nabi di atas Itu khobar apa oh uh, ya, mari kita ikuti pembahasan beliau fa iza taamalt kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam wajadtahu mutabiqan lilwaqi' jika engkau perhatikan ucapan-ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam maka engkau akan dapati hal-hal yang sudah disabdakan oleh nabi ternyata terjadi di umat ini. Yang makan riba, yang makan barang yang haram, yang berhila, yang menegakkan hukuman hanya kepada orang-orang kecil, merubah-rubah ayat Allah, makna dari ayat-ayat Allah, itu terjadi hari ini. Semuanya yang disebutkan tadi tidak ada yang belum terjadi, sudah terjadi semua. Ya. La tattabi'unna sunan man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Walakin ia bukan nodar akan tetapi timbul permasalahan, timbul pertanyaan hal-hal hari sulit tahdhir atau ilqarar. -il Apakah sabda Nabi tadi merupakan tahdhir, merupakan peringatan, atau merupakan ketetapan bahawa kalian memang harus seperti itu? Kalian umatku memang mau enggak mau harus seperti itu. Seperti faham Jabariya Faham Jabariya seperti itu Orang yang berzina Dikatakan memang dia harus berzina Orang yang minum kamar Dikatakan memang dia harus minum kamar Sudah ditakdirkan oleh Allah Memang dia harus berzina Memang dia harus minum kamar Memang dia harus berjudi Sementara yang sholat yang puasa Dikatakan memang dia harus puasa Harus sholat dan seterusnya Jadi manusia betul-betul robot Tidak punya kehendak Tentu ini sesat dan menyesatkan Buat apa Allah menyuruh dan melarang Kalau manusia itu seperti robot Buat apa Nabi menyuruh para Umar Menyuruh kepada seluruh sahabat kita semua Kita disuruh beramal Beramalah, beramalah Karena setiap kalian dimudahkan untuk Beramal terhadap catatan yang telah Allah tulis Ah, Beliau memberikan jawabannya Apakah tahdhir? Apa ikrar? لا شك أنه للتحذير Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa itu tahdhir Itu peringatan, itu larangan وليس للإقرار Bukan ketetapan Berarti tahdhir Artinya, sebetulnya Nabi mengatakan Jangan kalian mengikuti umat-umat sebelum kalian Jangan makan riba, jangan makan hal yang haram, jangan menegakkan hukuman hanya kepada orang miskin, jangan merubah rubah ayat Allah dan seterusnya. Pada hakikatnya seperti itu. Tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berbuat maksiat. Kalau itu takrir, ketetapan, berarti beliau menyuruh kita berbuat maksiat. Wa la yakuru ahadun sahsadu wa saakulur riba. Wasaat di atas al-qalb, lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata. Tidak mungkin orang yang waras, orang mukmin yang waras mengatakan saya harus hasad, saya harus makan riba, saya harus merubah kalimat-kalimat allah, saya harus ini harus itu, karena Nabi bersabda seperti itu. Tidak mungkin seorang mukmin yang waras mengatakan seperti itu. Oleh karena itu apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi. Littahzir leisa lil memperingatkan bukan menetapkan. Wa man qala dzalik fa inna nanakuluhu akhta maka jika ada orang mengucapkan seperti tadi, memang kita harus begini. Memang kita harus makan riba, memang kita harus menakwil nakwil ayat Allah, karena memang itu sudah disabdakan oleh Nabi, dibuawatkan, diramalkan. Maka kita katakan, Ah oh, tak, tak engkau telah berbuat salah. Engkau telah berbuat keliru. Lianna qawlan Nabi SAW, La shaka annahu li tahdhir. Karena ucapan Nabi SAW, Tidak syak lagi bahawa itu adalah tahdhir peringatan. Wa lihada qala sahabah, Al-Yahud wa'l-Nasara. Al Oleh karena itu, Uh, para sahabat bertanya Apakah itu Yahudi dan Nasrani Kan simbol keburukan Yahudi dan Nasrani adalah simbol keburukan Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan Satu-satunya jalan bagi kaum muslimin Untuk meraih kejayaan Kemenangan apa Selisihi Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani adalah simbol keburukan Ya, yeah. Kalau Buddha, Hindu, kaum muslikin Sudah jelas Ye, Yahudi dan Nasrani Dan syarat dalil Memang kita ditahdir Untuk tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani Dan itu kita Minta kepada Allah 17 kali Dalam sehari semalam Minimal Ya Allah tunjukkanlah kepada kami Jalan yang lurus Yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Bukan jalannya orang Yahudi Bukan jalannya orang Nasrani Itu kita ulang-ulang 17 kali dalam saris malam, Berarti, menyelisihi Yahudi dan Nasrani adalah perbuatan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Al-Haq, Al-Kabiyyur. Menyelisihi Al-Yahud wa Nasara. Berarti sebaliknya mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani adalah kebatilan yang luar biasa. Yang pada akhirnya bisa berujung dengan kekufuran. Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan hari ini kaum muslimin, kita saksikan mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam pakaiannya, dalam muamalahnya. Sebagian kaum hisbiin, horokiin hanya melihat dalam hal pakaiannya saja, ekonominya saja, ya peradabannya saja. Adapun ibadahnya tidak, ini keliru. Ini keliru. Keliru besar. Bahkan peribadatannya, bahkan akidahnya. Mereka hanya melihat, lihat pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin hari ini, mengikuti Amerika, Yahudi dan Nasrani. Lihat perekonomian yang dilaksanakan oleh kaum muslimin hari ini, mengikuti Yahudi dan Nasrani. Itu betul. Tetapi tidak berhenti di situ. Ibadahnya. Kan Nabi mengatakan, solatlah pakai sendal, uh... Jangan mengikuti orang Nasrani yang tidak pernah Salat pakai sendal Mana sunnah ini ya? Bahkan antum Salat mayat di lapangan Sepatu belum dibuka Sendal belum dibuka Apa kata kaum muslimin Tidak sah ya? Sendal najis pakai salat Ini terjadi, mereka tidak faham Bahawa salat memakai sendal Bagian dari sunnah Nabi Alaihi Alhamdulillah Ya Uh, Salat uh, puasa dengan makan sahur Nasrani tidak pernah makan sahur Yang sangat besar Bahkan uh, sesuatu yang terbesar di Dalam ibadah ini Membikin tempat ibadah di atas kubur Ini perbuatan Yahudi dan Nasrani Beralih Sekarang menjadi perbuatan kaum muslimin Kelakuan kaum muslimin Lihat kaum muslimin hari ini Ya, jangankan di daerah-daerah di pelosok, pelosok di Jakarta ini menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, mengubur mayat di masjid. Perlakuan siapa ini Yahudi dan Nasrani? Ya. Amaka ah, sekali lagi kaum muslimin ternyata mengikuti Yahudi dan Nasrani bukan hanya pakaiannya, bukan hanya tahun baruan saja. Bukan hanya model-model uh, rambutnya, penampilannya, tetapi dalam ibadahnya bahkan dalam akidahnya orang yang meyakini bahwa Rasulullah SAW bisa mendekatkan diri kita kepada Allah mengikuti aqidah siapa nasrani hari ini trikot-trikot sufi meyakini seperti itu kita bisa dekat kepada Allah lewat Nabi SAW yang sudah wafat. Kita sebut-sebut nama beliau Bijahi Rasulullah Bijahi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ini ucapan saudara-saudara kita Torekot-torekot Sufiya Dan banyak sekali hari ini di negeri kita ini Mengucapkan ucapan-ucapan itu Bijahi Rasulullah Ya Allah Dengan keagungan Muhammad Rasulullah Agisna, agisna Tolonglah kami Tolonglah kami turunkan hujan Minta kepada Allah Lewat perantara zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat bisa dipakai namanya bisa disebut-sebut namanya untuk tujuan tertentu apa istilahnya Eh, tawassul wasilah yang batil karena beliau sudah wafat hari ini ثم نقول لهم ايضا Kemudian kita juga katakan kata beliau inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bi asya'a sataqa' Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Apakah ketika beliau mengkhabarkan otomatis menyuruhkan tidak? Bi e, bersamaan dengan beliau mengkabarkan akan terjadi sesuatu beliau juga mengatakan bahawa itu haram maka sebagian ulama yang memperbolehkan wanita-wanita e, apa bu, boleh bersafar tanpa mahram itu dengan Salah satu hadis bahawa akan berjalan seorang wanita dari sun'a sampai hadramaut aman. Sendirian. Berarti kan tanpa mahram. Berarti boleh. Karena itu sabda Nabi. Ya tidak. Itu khabar. Itu bukan pernyataan beliau bahawa itu boleh semata-mata khabar. Kan banyak khabar dari beliau akan terjadi begini, begini, begini. Tapi itu haram. Akan ada wanita yang melenggak lenggok ketika berjalan Berpakaian tapi telanjang Rambutnya seperti punuk unta Ya, Wanita seperti ini tidak akan mencium aroma surga Apakah wanita yang berpakaian tapi telanjang Berjalan melenggak lenggok rambutnya seperti punuk unta Berarti halal? Tentu tidak Tentu kita semua sepakat memahami bahawa itu tetap harok. Maka ucapan Nabi tadi sekedar khabar. bukan memperbolehkan. Ya, wa min dalika anhu akbar an nur rajulah yukurimu zaujatahu. Di antaranya Nabi mengkhabarkan bahawa kelak akan ada seorang laki-laki yang akan memuliakan istrinya. Memanjakan istrinya. Memberi apapun yang diminta oleh istrinya. Saking cintanya kepada istrinya. Waya umbahu", sementara dia durhaka kepada ibunya. Bakhil pelit kepada ibunya. Tidak menghormati ibunya. Ini terjadi. Kita saksikan. Kalau itu terjadi pada diri kita. Saking cintanya kita kepada istri kita. Tentu kita semua e, cinta kepada istri kita. Tapi jangan gara-gara cinta kepada istri Kita lupakan ibu kita Kita durhaka kepada ibu kita Kita menangkan istri kita Ini haram Istri tidak akan sanggup menggantikan ibu Maka Jika istri Merengek-rengek minta sesuatu Kata ibu kita jangan Maka wajib bagi kita Mentaati ibu kita Istri dan siapapun Tidak sanggup menggantikan ibu kita Ya tidak ada manusia seperti ibu kita. Nabi ditanya siapa manusia nomor satu bagi seorang laki-laki, beliau menjawab ibunya. Ibunya. Siapa manusia nomor satu bagi seorang wanita, beliau menjawab suaminya. Ya, ini terjadi dan sekali lagi ini haram. Bukan ketetapan Nabi bahwa ini boleh. Wahabra anna insan ya'asi abahu wajudni sya'iqah. Beliau juga mengkhabarkan bahawa akan ada manusia yang akan oh, bermaksiat kepada ayahnya, durhaka kepada ayahnya, tidak menghormati ayahnya. Tapi bersamaan dengan itu, dia akrab sekali dengan temannya, dia menyenangkan temannya, dia traktir teman-temannya, dia beri teman-temannya. Tapi ayahnya dia lupakan. Ini pun ada. Ada seperti Mungkin ada di kiri kanan kita. Waliyadubillah. Wahada leysa bija izin binasir Al-Quran. Ini tidak boleh. Ini haram dan nas' Al-Quran. Jangankan durhaka. Jangankan bakil. Jangankan menyakiti, mencacimati. Walatakullahuma uffin. Mengucapkan off saja. Ucapan paling ringan yang tidak disukai oleh orang tua. Off haram kita ucapkan. Apalagi membentak, apalagi cacian, makian, sumpah, serapa Apalagi memukul, menendang, subhanallah. Mengucapkan ucapan off haram. Ahlus sunnah wal jamaah Diawali oleh Rasul dan para sahabat. Adalah manusia-manusia yang sangat berbakti kepada orang tua. Lihat Abu Hurairah. Ya, lihat Abu Lihat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya takah Ayuh Berbakti luar biasa kepada ayahnya. Dia ya. menhajini, mendorong seluruh kaum muslimin untuk semakin berbakti kepada orang tua. Jangan seperti firqoh-firqoh dola. Mereka ngaji, mereka belajar sepulang dari ngaji. Mereka kafirkan ibunya. Mereka uh, cacimaki ayahnya. Mereka ucapkan ucapan-ucapan kotor. Ahlus sunnah wal jamaah tidak. As-salaf mengajak kaum muslimin untuk taat menghormati ibunya. Ya, yeah. Lakin... Qasad tahdzirah minhaal amal. Akan tetapi Nabi bermaksud dengan ucapan ini mentahdzir, memperingatkan dari perbuatan itu. Jangan sampai kalian berbuat seperti itu. Jangan sampai engkau mati-matian berbuat baik kepada istrimu, kepada temanmu, ayah ibumu malah engkau lupakan, engkau tinggalkan. Rasanya kalau tidak bertemu temannya tiga hari saja sudah kangen bukan main. Ya, telepon, SMS ibunya dibiarkan. Ayahnya lama berbulan-bulan tidak dikunjungi bahkan bertahun ya, dibiarkan. Sementara tidak ketemu temannya beberapa hari kangen. Ya, ini uh, yang ditahzir oleh Nabi alaihi salatu wasallam Wujudah dalam umat-musabiqah ti man yang kuru للمؤمنين إن هؤلاء <لَضَلُون> Kita dapati di umat-umat terdahulu ada orang yang berkata kepada kaum muminin إن <لَضَلُون> mereka itu orang-orang sesat. Umat-umat yeah. terdahulu mengatakan seperti itu. Mereka itu orang-orang sesat. Mereka itu orang-orang sesat. Para pengikut Nabi, para pengikut Rasul, pengikut Nabi Muhammad S.A.W. dikatakan sesat. Apa kata Abu Jahal Abu Lahab terhadap Rasul dan para sahabat sesat? Wujudah fi hadhi al-ummati man yakululil mu'minin, inna la rajiyun. Dan kita dapat di hari ini, manusia mengatakan kepada orang-orang mukmin yang taat. Orang-orang mukmin yang menggigit sunnah dengan gigi geraham, orang-orang mukmin yang bertawhid tidak mahu syirik apa orajyun, ya, yeah. fundamentalis, ekstremis, ya, yeah. uh, tidak ngikutin kebanyakan, apa eksklusif, ya, yeah. tidak ngikutin yang umum. Kenapa mesti uh, apa uh, menyendiri khusus? Kenapa tidak mengikuti yang umum-umum saja? Padahal dia mukmin-mukmin yang taat, yang berusaha menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham yang bertauhid, yang tidak akan menyekutukan allah dengan satu apapun. Falmasilah yeah. asalun <tuh> fil ummi ala hasbi ma sabab. Maka maksiat-maksiat yang ada hari ini punya asalnya, punya dasarnya. Pada umat-umat terdahulu Maka tidak ada yang baru Apa maksiat yang baru ya. Zina lama, minum komer lama Berjudi lama, membunuh Baru berapa tahun ada manusia Baru berapa tahun Adam diturunkan Di muka bumi, sudah ada membunuh Ya, liwat Ya, homosek, lesbian dan seterusnya Lama semua, tidak ada yang baru Ya, orang kalian tahu yang baru apa? Oh itu kali yang baru, Bobol ATM kan baru, dulu gak ada. Ya sama, nyolong-nyolong juga kan, mencuri kan. Ya teknisnya ya jangan, kalau teknis baru ya baru semua. Bobol ATM lah, nipu di internet. Ya kalau teknisnya ya jangan dibahas. Intinya ya menipu, berbohong, kan lama. Gitu ya. Walakin man waffaqohum dhahu lil hidayati akan tetapi orang yang ditolong oleh Allah. Dan Allah berikan hidayah kepada dia. Maka dia akan mendapatkan hidayah. Siapapun dia. Dimanapun dia. Ya, di tengah kampung maksiat. Di tengah kampung bidah. Di tengah kampung yang meraja lelah sirik di situ. Tapi seorang anak muda ditolong oleh Allah. Maka pasti dia akan bertauhid Dia akan menggigit sunnah nabi dengan gigi geram Dia akan taat kepada Allah Kenapa dia ditolong kepada Allah Lihat kita saksikan Manusia Yang berada Dalam kegelapan kejahiliahan Tapi ditolong kepada Allah Dipelihara Contoh besar Nabi Muhammad SAW Apa yang ada Di kiri kanan beliau Maksiat kejahiliahan syirik luar biasa tapi beliau ditolong oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah. Ada beberapa riwayat tentang itu secara fitrah ya, anak muda ingin senang-senang bersama dengan uh, temannya ya, berjalan mungkin remaja atau apa beliau ya. Uh, Allah bikin uh, beliau menunggu dan di situ beliau terkantuk, tertidur dan tidak jadi. Dijaga, ditolong oleh Allah. Ya, maka intinya adalah pertolongan Allah Maka usaha kita Kita belajar dan seterusnya Itu setelah ada pertolongan Pertolongan dari Allah yang kita harapkan Maka mohon pertolongan Mohon pertolongan uh, Sambil kita terus uh, Berusaha untuk menjadi baik Mencari ilmu dan seterusnya Walhasilu Annaka la takadu Tajidu ma'siyatan Fi al ummah إِلَّا وَجَدْتَ لَهَا أَصْلًا fil الْأُمَمِ السَّابِقَةِ Intinya bahawa Engkau tidak akan mendapatkan Satupun kemaksiatan di umat ini Kecuali pasti engkau dapati kemaksiatan itu Ada di umat-umat terdahulu Seperti tadi Zina ya minum khomr yang berjudi Yang mencuri, yang membunuh dan seterusnya Itu semua sudah ada di umat-umat Terdahulu termasuk mentakwil-takwil ayat Merubah-rubah ayat Al-Quran Dari tempat semula Ini sudah Dilakukan oleh umat-umat Terdahulu al-Yahud wal-Nasar nah, Sebaliknya Walatajidu ma'siyatan Fil umamissabiqah Tidaklah engkau dapati satu kemaksiatan di umat yang dulu. warisan Melainkan pasti engkau dapati pewarisnya di umat ini. Umat dulu apa? Umatnya Nabi Lut berbuat dosa apa? Umatnya Nabi Nuh berbuat dosa apa? Umatnya uh, kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel berbuat dosa apa? Ada semua di umat ini. Ada semua. Sampai sesuatu yang sangat aneh. Sangat ajib Sangat memalukan Sangat aib dan merinding kita mendengarnya Apa? Berzina dengan ibunya Berzina dengan ibunya Kata Nabi SAW Jika ada seorang Yahudi yang berzina Bani Israel yang berzina dengan ibunya Maka di antara umatku Pasti ada yang akan berzina Dengan ibunya Dan hap Salah satu Bani Israel Sudah melakukannya dan pasti di kalangan umat ini ada yang melakukannya, sengaja atau tidak, kita dengar atau tidak, yakin kita dengan sabda Nabi, alaikum salam, bahwa di antara umat ini akan ada yang berzina dengan ibunya. Amma buka sebatul lil bab. Beliau sekarang membahas hubungan antara hadis yang terakhir oleh Tabi'unna Sunan Awanakalakum dengan bab yang sedang beliau bahas. Ya. Bab yang beliau bahas adalah bab tentang uh, umat ini akan Sebagian umat ini akan menyembah berhala Fali anna hu lama abadat al-umamu sabiqatu al-asnama wal-awthan Fasayakunu fi hadihi al ummati man ya'budul asnama wal-awthan jika umat-umat terdahulu itu menyembah berhala, menyembah patung, Maka pasti di antara umat ini akan ada yang menyembah berhala, menyembah patung. Pasti. Pasti. Ya. Dan sekali lagi, kepastian yang disabdakan oleh Nabi, Bukan berarti menyuruh kita. Tapi justru mentahzir. Kadang-kadang juga -kadang semua. Ya. Tidak semua la tazalu ta'ifah min ummati zahirin al-haqq la yaduruhum qadalahum akan selalu ada di tengah umat ini dari awal adanya umat ini yaitu Rasul dan para sahabat diteruskan zaman tabi'in tabi'u tabi'in imamul arba'ah dan seterusnya akan selalu ada at-ta'ifatul al mansurah al-firqatul najiyah al-ghuraba as-salaf al al-sunnah ah. akan selalu ada walaupun sedikit dibanding yang lain akan selalu ada tidak pernah ada satu tahun atau bahkan satu bulan, satu pekan, satu hari. di mana at-ra'ifatul mansurah tidak ada di muka bumi, tidak mungkin. Akan selalu ada. Tidak pernah putus. adapun uh, yang lain, mungkin pernah tidak ada. Walaupun sebetulnya khawarij itu dari pertama muncul terus ada. Tapi tidak ada jaminan bahwa selalu ada. Mungkin pernah putus. Nanti muncul lagi. Secara wakil kan seperti itu. Di zaman Abu Bakar muncul orang-orang yang mengaku Nabi. Habis itu hilang, hilang. Muncul lagi, hilang, ya. Ah tahun 1900 sekian muncul lagi Mirza, hilang, ya. Ah beberapa tahun yang lalu muncul lagi, ya. Siapa itu? Ya, Ahmad Sadegh. Ah nanti hilang. Adapun Al-Firqa Tunadziah, Taufatul Mansura. Tidak akan pernah putus terus ada sampai akhir zaman sampai yang terakhir mengikuti Muhammad bin Abdullah pemimpin kaum Muslimin hari itu yang bergelar Al Mahdi atau Imam Mahdi yang bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu sallam. Kauluhu hazwal kudza bil kudza ucapan hazwal kudza al kudza hazwa Bimana muhadian sejajar, sepadan, sebesar, ya? atau sekecil. Karena memang kecil sekali. Al-Qudzah itu. Al-Qudzah uh, bulu. Bulu yang ada di ujung anak panah kiri dan kanan. Ya? Dan Qudzah ini harus sama persis. Panjangnya. Lebarnya, tipisnya Sebab kalau beda sedikit saja Nanti kacau Muktalan Jalannya anak panah itu Tidak tepat sasaran Karena berat sebelah Maka sama persis Oleh karena itu diibaratkan oleh para sahabat Nabi Mengatur sholat, Barisan sholat Seperti beliau mengatur Anak panah Sama persis Jangan sampai ada serong kiri, kanan, dikit, depan, belakang. Dikatakan seperti itu. Mengatur anak panah itu harus sama persis. Barangkali kita kurang memahami. Karena kita sehari-hari tidak akrab dengan anak panah. Ya? Anak panah anak-anak. Saya kira tidak ada enggak ada enggak ada kudzahnya. Yang kita dapatkan yang buat mainan doang. Kan? Nah, Kudzah ini bisa membuat sejajar. Bisa membantu orang memanah. Bisa tetap tepat sasaran gitu ya dan ini kecil sekali sedikit sekali hanya di ujungnya saja sedikit sekali. Itu maksud dari Nabi sedikit demi sedikit Khatwal kudza tibil kudza di daerah lain sejengkal demi sejengkal sahasta demi sahasta di hadis ini sebulu panah sebulu panah sedikit sedikit sedikit sedikit Hatta lau dah kalu johorah dubbin hingga ketika mereka Yahudi dan Nasrani memasuki lubang dub, sering diterjemahkan dengan biawak, tapi jika yang dimaksud adalah biawak yang di negeri kita ini, ternyata biawak yang di negeri kita ini memakan uh, apa buas ya buas, sedangkan yang dimaksud di sana Memakan tumbuh-tumbuhan maka kalau ini disamakan sehingga dikatakan halal tidak tepat karena binatang buas yang memakan mangsanya dengan taringnya dengan kukunya jelas haram jelas haram dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sedangkan Khalid bin Walid dan beberapa sahabat di hadapan Nabi memakan dob memakan dob tentu halal kerana Nabi membiarkan walaupun beliau tidak mau memakan Maka tidak tepat kalau dob kemudian diartikan biawak lalu dimakan. Ya. Untuk lubangnya mungkin. Di sini sedang membahas lubang biawak bukan daging biawak. Artinya jika Yahudi dan Nasrani itu, itu masuk ke lubang dob. Ya hadihil jumnatu ta'kidun minhu salam nohu alaihi wasallam Lil mutaba'ah ini merupakan penguat. Ini merupakan ucapan yang kuat bahawa umat ini betul-betul akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Fakutzrodobbi min asroril juhur, karena lubang-lubang dob itu adalah lubang-lubang yang paling kecil dibanding lubang-lubang yang bisa dimasuki oleh manusia. Ya, maka beliau berkatakan, Walau dakujuhora asedin min babil aula. Maka jika Yahudi Nasrani itu masuk ke lubang singa, ya, maka kaum muslimin lebih masuk lagi lo oh, lubang biawak aja masuk, ya. Padahal susah lubang biawak susah sekali, sangat susah. Susah sekali itu pun masuk di bila-bilain. -bila apalagi lubang singa yang gedean, apalagi lubang ini, lubang itu lebih masuk lagi. Ya Perbuatan yang konyol Perbuatan yang tidak masuk akal Perbuatan yang sia-sia Perbuatan yang menghambur-hamburkan uang Waktu, tenaga Tidak ada manfaatnya Kalau dilakukan Yahudi Nasrani Diikuti Eh, ya. Apa manfaatnya jam 12 malam Keliling-keliling niup trompet Apa manfaatnya Harta, waktu, tenaga hilang Tidak ada manfaat sedikit pun Ya, besok-besok kan terusnya oh, macet. Ya. Kenapa enggak besok aja? Besok aja, besok sepi. Ya? Enggak mau. Ini ya. Ini Yahudi nih. Apa bedanya sekarang dengan besok? Apa bedanya? Sama-sama malam dan enggak ada wahyu. Kecuali satu Syawal dengan dua Syawal, satu Syawal dengan 30 Ramadan, enggak sah kita salat Id sehari sebelum satu Syawal, sehari setelah satu Syawal karena wahyu tegas jelas tapi niup trompet di malam 1 Januari ya mana uh, dalil wahyu harus 1 Januari royu semua itulah yahudi dengan royunya dengan akalnya akal yang sangat bertentangan dengan dalil ya mim babil aula an nudkhilahu lebih pantas lagi lebih jelas lagi untuk dimasuki oleh kaum muslimin jika masuk uh, lubang singa lebih besar dari lubang biawak. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala zalika ala sabilil mubarakah. Nabi sallallahu mengucapkan hal itu sabilil mubarakah. Asyghot mubalaghah bersangatan. Bersangatan berlebihan qaidah dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ini oleh karena itu tidak boleh kita artikan secara qaidah bahasa kita. Kalau secara qaidah bahasa kita barangkali uh, tidak benar. Lubang biawak tidak bisa dimasuki. Apa iya? Aini si god mubalaghah. Dalam bahasa tertentu ada karena sekali lagi kita uh, berbicara harus tunduk dengan qaidah bahasa yang kita bicarakan kan ini bahasa Arab. Ya. "Kata Nabi Sallam: 'Maniqtatu ashibran min al-ardi dzulman taawqhumnaahu bihi yoma al-kiyamati min sabiradin'. Berengsiapa yang mengambil, memotong, mengambil sejengkal tanah Saradonim, tanah orang diambil sejengkal saja. Ya. Yeah. Maka Allah akan kalungkan nanti pada hari kiamat, kalungkan tentu di lehernya ya. E, sampai tujuh lapis bumi, ya. Karena kaidahnya bahwa orang yang mempunyai sejengkal tanah atau satu meter tanah, semeter kali semeter, maka dia menguasai ke bawahnya tidak terhingga, ke atasnya tidak terhingga. Ya, oleh karena itu tidak boleh ada Apapun di atas tanah dia Yang satu meter kali satu meter ini Ke atas dan ke bawah Kalau kita punya tanah Seratus meter, sepuluh kali sepuluh Misalnya, maka ke atasnya Milik kita, ke bawahnya Milik kita Ya, Tidak boleh ada Yang mengganggu ke bawahnya Dan ke atasnya, walaupun mungkin aman Tetap tidak boleh Hak kita Maka jika di bawah Tanah kita ini ada sesuatu maka itu milik kita. Ini kaidahnya. Wa manik tato al ziraan aula. Maka jika orang mendolimi tanah sehasta lebih dari sejengkal lebih lebih lagi sejengkal dikalungkan apalagi sehasta. Kalu al Yahudu al Nasara ini bisa dengan dua apa kalimat dua i'rab eh, al-yahuda wan-nasara boleh al-yahudu wan-nasara boleh gua duanya benar al-yahudi jelas salah kalau nasara karena ini uh, majzum nasara marfu'nya mansubnya majrurnya sama an-nasara tidak bisa nasaru tidak bisa nasari yang ada An-Nasara seperti Musa, Isa. Tidak bisa musu, musi. Berbeda dengan uh, Adam. Adam bisa Adama, bisa Adamu. Adami tidak bisa. Muhammad bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Sebagaimana Allah bisa Umnohu, bisa Umnoha, bisa Umnohi. Tiga-tiganya bisa. An-Nasara tidak bisa. Yahud bisa. Ya. Bagaimana al-Yahudu uh, wal-Nasara Al-Yahuda dulu, mansub Yang beliau bahas dulu, yang mansub dulu Nusib al-Yahudu wal-Nasara ala andahu maf'ul Al-Yahuda wan nasara dimansubkan Kenapa? Karena maf'ul Karena maf'ul Ada maf'ul berarti ada fiilnya Fiilnya mahzuf. Fiilnya dihilangkan. Takdirnya apa? Perkiraannya apa? Atani al-Yahuda wa'al-Nasara. Nah. Ya Rasul, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Nah, itu mansub. Engkau maksud. Berarti ada yang dimaksud. Berarti maf'ul bi. Maf'ul bi harus mansub. Maka al-Yahuda. Tidak al-Yahudi. Tidak al-Yahudu. Tapi al-Yahuda wal-nasara mansub ini yang pertama mansub yang kedua ar-rafu marfu di kenapa di rafakkan ya khabar bukan maf'ul bi tapi khabar karena khabar harus marfu ya mahual khabar al-khabar ismun marfuun yaqa'u ba'dal mubtada jadi maksud dengan khabar adalah isim marfu yang jatuh setelah mubtada. Ah berarti ada mubtada-nya. mungkin ada khabar kalau tidak ada mubtada. Mubtada khabar. Enggak mungkin ada uh, fiil kalau tidak ada fa'il. Ya, enggak mungkin ada mudhof kalau tidak ada mudhof ilaih dan seterusnya na'at man'ut. Ah mubtada-nya mahdzuf. Mubtada dihilangkan, perkiraannya apa? Ahum al-Yahud an-Nasara. Ah. Para sahabat bertanya, "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Kan maksudnya sama. "Ya Rasul, apakah yang kau maksud itu Yahudi dan Nasrani?" Ah, itu Yahuda." "Ya Rasul, uh, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" "Itu Yahudu." Maksudnya sama. Maka beliau katakan "Wa kulli taqdirin." فَالْجُمْلَةُ إِنْشَائِيَةٌ لِأَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَهِيَا إِسْتِهَامِيَةٌ وَالْإِسْتِفْهَامُ مِنْ بَابِ الْإِنْشَاءِ وَعَلَكُ لِتَقْدِيرُ atas dua kemungkinan tadi maka jumlah di atas kalimat di atas adalah insya'iyah yang dimaksud pertanyaan istifham karena bertanya kepada Nabi apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani apakah mereka yahudi dan nasrani ya secara ee uh, Arab berbeda maksudnya sama wal yahud adba'u musa alaihi salatu wassalam yang dimaksud dengan yahudi adalah pengikut nabi musa alaihi salatu wassalam dan sumu yahudan nisbatan ila yahuda awalnya yahuda Kenapa mereka disebut al-Yahud atau Yahudi dinisbatkan kepada Yahudah Siapa Yahudah? Anak sulungnya Nabi Ishaq, anak tertua dari Nabi Ishaq mereka ini Dia ini yang tertua oh, Yahudah Diambil dari sini Karena Ban Israel adalah anak-anak Israel Israel itu adalah Ishaq Diambil yang tertua, Yahuda. Ini oh, pertama. Yang kedua, Auliannahum hadu ila Allah ayy rajau ilaihi bidtaubah min ibadatil ajal. Karena mereka hadu kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah setelah penyembahan sapi. Kan mereka menyembah sapi di zaman Nabi Musa. Lalu mereka bertaubat, berhenti dari penyembahan sapi lalu bertaubat menyembah Allah maka disebut hadu ya jadilah nama yahudi Allahu alam di antara dua nama mungkin dua-duanya benar karena satu keadaan bisa e, dua sebab wan nasara hum atba'u Isa alaihi salatu dan Nasara adalah pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan sumu بذلك nisbatan ila baldatin tusamma al-Nasirah. Mereka dinamakan Nasara kerana dinisbatkan kepada satu negeri, satu daerah yang bernama An-Nasirah. Orang Kristen bilang Nazaret, Nasirah. Nasirah. Ya, atau ada yang mengatakan dari Nusrah pertolongan. Sebagaimana Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah siapa penolong-penolongku kepada Allah siapa yang sanggup menolongku di hadapan Allah karena Allah maka disebut nasarallah wa ya, alam kita salat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhiru du'aana alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sura la illallah wahdahu la syarika lah muhammadan abduhu rasuluhu wa pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap makanan dari orang kafir Orang pertama mengatakan ini dari Natalan Dan orang kedua memberi satu hari setelah mereka Natalan Dan ketika anak tanyakan, dia hanya mengatakan makan saja Intinya, seluruh makanan adalah halal Seluruh makanan adalah halal Menjadi haram jika jelas keharamannya Misalnya dia daging babi atau darah Atau yang disebelih Dengan nama selain Allah Atau hasil curian Hasil judi dan seterusnya Oleh karena itu makanan tahlilan Makanan natalan Makanan persembahan dan seterusnya Tidak bisa diharamkan Tidak bisa diharamkan Ya yeah yang haram adalah tahlilannya, natalannya, ulang tahunnya. Adapun makanan di situ sampai kepada kita, sampai di rumah kita, diantar atau apa untuk mengharamkan jelas-jelas membutuhkan dalil yang sahih serik. Sementara untuk menghalalkan tidak perlu dalil karena hukum asal seluruh makanan di muka bumi adalah halal. Ya, yeah. Yang haram sekali lagi, natalannya, datangnya gitu. Jika profesi kita tidak termasuk golongan yang wajib mengeluarkan zakat mal Bagaimana mensucikan harta kita jika punya tabungan Yang pertama, profesi seseorang tidak ada hubungannya dengan zakat Profesi seseorang tidak ada hubungannya dengan zakat. Apakah mentang-mentang profesinya apa misalnya dokter, dia pasti bayar zakat belum tentu. Ya, yeah. dia dokter penghasilannya lumayan besar tapi habis kebutuhan banyak, anak banyak, istri banyak misalnya, ya. Yeah. Maka habis untuk kebutuhan setahun gak nyisa Atau setahun nyisa cuma 2 juta, 3 juta Apa yang mau dijakati Walaupun sebulan dia bisa dapat 20 juta, 25 juta Karena banyaknya pengeluaran ah, Bagaimana untuk mensucikan Justru lafad mensucikan yang dimaksud Adalah ketika kelebihan Ketika kelebihan Artinya di atas nisab Maka itu harus disucikan Karena ada yang tidak suci. Kalau di bawah nisab, maka tidak ada yang kotor, semuanya suci. Kalau mau serakah atau umnah, tentu itu lebih baik. Bagaimana memberi pengertian kepada keluarga yang menganggap kami yang sedang mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagai suatu kolom kelompok yang berlebihan. Uh, wajib bagi kita untuk bersabar Wajib bagi kita untuk bersabar Kita yang tahu, kita yang ngaji, kita yang uh, sudah belajar ilmu Harus lebih sabar dari mereka Maka jika mereka mengatakan ini itu anak eksklusif, fundamentalis, dan seterusnya Sabar, harus kita Sabar. Nabi SAW dikatakan lebih buruk dari itu Dan beliau bersabar Maka kita cacian orang-orang pada kita InsyaAllah Tidak lebih dari cacian Abu Jahal Abu La'ab pada Nabi SAW Maka kita harus sabar ya. Jangan sampai kejahilan mereka kita balas dengan kejahilan pula Kan mereka jahil Nggak tahu apa itu sunnah, nggak tahu apa itu tauhid Lalu mengucapkan ucapan-ucapan jahil Kita balas dengan ucapan jahil pula Jangan Apa kata Allah Berpalinglah engkau dari orang-orang jahil Umar ibn al-Khattab Didatangi oleh seseorang Orang jahil Dan dia mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk Umar emosi Umar mau memukul orang itu Lalu diingatkan oleh seorang anak muda yang sepantar dengan Ibnu Abbas. Dia, dia membawakan ayat tadi wa'urid anil jahilin, hudhil afwa wa'mur wa bil 'urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf, beramar makruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang yang jahil yang jauh dari ilmu, ucapannya menyakitkan, Membuat hati panas, berpalinglah. Jangan dengar. Bagaimana hukum apabila seorang Nasrani bersedakah untuk pembangunan masjid? Ketika ini tidak diminta, inisiatif dia saja, bawa semen ke masjid misalnya, terima saja. Tapi dengan diminta, jangan. Jangan minta kepada non-Muslim. Ini uh, salah satu bentuk menghilangkan izah kaum Muslimin. Ya, yeah. Tapi kalau dari gereja, dari yayasan, jelas-jelas Kristen, tolak. Tolak ya. Mungkin ada orang Kristen samping kita Mungkin dia orang awam, Bahkan mungkin Ada ketertarikan dengan Islam silakan terima Tapi kalau dari pendetanya misalnya Dari pembesarnya misalnya Dari gereja dan seterusnya Tolak, ini izah kaum muslimin Ahlus sunnah wal jamaah dan ulama-ulamanya -ulama akan selalu ada dan tidak pernah terputus hingga akhir zaman. Apakah di hari kiamat nanti orang-orang itu masih ada? Selesai. Jangankan orang itu yang muslim saja tidak ada. ya. Yang dimaksud sampai uh, hatta ya'tia amrullah. Sampai datang ketentuan dari Allah. Berarti bukan sampai isrofil meniup sangkakala, Bukan. Sampai saat tertentu yang Allah kehendaki Berarti tidak pernah bolong Tidak pernah tidak ada Kemudian muncul lagi, enggak mungkin Selalu ada, sampai kapan Sampai saat yang Allah tentukan Di saat yang Allah tentukan Semuanya mati Bahkan Siapapun yang ada iman sedikit Di dada, mati Ya La takumu sa'atu hatta la yuqalu Fil ardi Allah, Allah, Allah tidak akan datang hari kiamat Sampai di muka bumi Sudah tidak ada lagi Orang yang mengucap oh Allah, Allah, Allah Sudah tidak ada lagi Boro-boro Azan, sholat, mengucapkan oh Allah Saja sudah tidak ada Disitulah kiamat terjadi Apalagi alu sunnah Yang mengucapkan oh Allah saja tidak ada Ya Maka sekali lagi Yang dimaksud adalah Sampai saat yang ditentukan Imam Mahdi diturunkan Allah untuk meluruskan agama, iman umat ini. Apakah di hari kiamat semua orang akan beriman? Keliru, di hari kiamat semua orang kafir semua. Di hari kiamat semua orang kafir semua. Imam Mahdi datang sebelum hari kiamat. Iya. Bahkan orang yang mati di saat kiamat tiba adalah syurorna seburuk-buruk manusia. Kata Nabi syururun nas ada dua seburuk-buruk manusia ada dua yang pertama yang masih hidup <coughs> ketika kiamat tiba yang kedua apa masih ingat yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah adalah syururun nas seburuk-buruk manusia sama dengan orang yang masih hidup ketika kiamat tiba. Di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi, kaum muslimin berpegang pada sunnah, bertauhid, dan seterusnya. Setelah itu beliau wafat, Nabi Isa wafat, kaum muslimin meninggal, dan seterusnya. Sampai habis. Kemudian, syirurun nas. seburuk Tinggal seburuk-buruk manusia. Mengenai ketaatan suami kepada ibu atau orang tua disyariatkan, tapi bagaimana dengan orang tua yang jahil, atau tidak mengenal Islam. Apakah suami tersebut wajib taat pada orang tua? Wajib. Wajib. Orang tua Kristen, orang tua Buddha, orang tua non-Muslim wajib taat. Selagi perintahnya tidak maksiat. Orang tuanya pendeta, pastor. Menyuruh anaknya datang. Uh, untuk. Keperluan dunia misalnya, wajib datang. Untuk mijitin, untuk bikinin kopi, untuk uh, diminta uangnya dan selesnya, wajib taat. Tapi disuruh maksiat, tidak boleh taat. Bukannya tidak wajib lagi, tidak boleh. Haram ditaati kalau menyuruh maksiat. Tidak usah orang tuanya Buddha ini, orang tuanya Ustaz. Orang tuanya Ulama Kiai, tapi nyuruh maksiat, taati Jangan. Tidak boleh ditaati Jadi taat kepada orang tua Taat kepada ayah ibu Lihat Lihat perintahnya Bukan lihat orangnya Siapapun ibu kita Mau pelacur, mau koruptor Mau pendeta, pastor Kalau menyuruh kebaikan Menyuruh sesuatu yang halal Wajib ditaati Siapapun orang tua kita Ayah ibu kita Mau ulama kiai kalau menyuruh kemaksiatan tidak boleh ditaati Berapa nisob zakat mal eh, Disamakan dengan emas Emas 80 sekian gram 80 lah ya amannya Bahkan lebih aman pakai perak Perak barangkali bisa uh, 3 per 4 mungkin ya uh, 3 per 4 uh, dari emas ini lebih aman Barangkali untuk ukuran emas, 5 juta belum nisob, tapi perak sudah nisob. Karena uang kan bisa perak, bisa emas kan? Karena hari ini perak dan emas tidak dipakai, yang dipakai uang. Uang pakai apa? Pakai emas pakai perak, maka lebih aman pakai perak. Jika kita mempunyai simpanan uang di bank, bagaimana caranya agar selamat dari riba? Ribanya jangan diambil. Ribanya jangan diambil, jelas haram. Kalau terpaksa diambil, maka jangan dimakan, jangan untuk kita, salurkan kata saya binbas di tempat-tempat kotor. Ya, karena riba memang buruk sekali dan tidak boleh kita manfaatkan. Dapatkah zakat profesi dikiaskan ke zakat hasil pertanian? Tidak bisa, tidak bisa. Ya, ini ibadah. Perhitungan-perhitungan zakat kan bagian dari ibadah. Lakiyah safil ibadah. Gitu. Karena akal tidak bisa mencerna. Kenapa sekian, kenapa sekian. Itu kan keterangan langsung dari Umar dan Rasulnya. Kalau kenapa harus memberi akal bisa mencerna. Tapi e, berapa persen, berapa persen, dan seterusnya kan akal tidak bisa menjawab. Kenapa 2,5 persen? Kenapa tidak 3 persen saja? Kan tidak bisa jawab. Ini masuk dalam ibadah mahabat. Di zaman Nabi sudah ada pertanian, sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada gaji karyawan, sudah ada. Para sahabat sudah ada. Gaji pemerintahan. Ibnu Lubdiah kan digaji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak mengambil dari gaji itu sekian persen, sekian persen. Maka zakat amaliah, zakat profesi yang hari ini marak jelas bid'ahnya. Jelas keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pandangan Islam tentang olahraga? Olahraga halal. Ya. Nabi menyuruh uh, kita mengajarkan anak-anak kita wasibahah. memanah, melempar dan berenang. Ya. Bagaimana kalau anak saya bercita-cita menjadi pemain sepak bola? Nah, ini yang ada manfaatnya, ya. Kalau sekedar cari keringat, lari ke sana kemarin, insya ada manfaatnya. Tapi kan bukan sesuatu yang dicita-citakan berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya. Dan hari ini sepak bola hampir-hampir sudah menjadi fitnah. Mungkin sudah menjadi fitnah. Ya. Apalagi oh sepak bola hampir-hampir dianggap perang. Gitu apa yang dilakukan oleh nabi ketika perang badar beliau beristighotsah mengangkat tangan tinggi-tinggi perang melawan orang kafir memohon kepada allah di saat sulit istighotsah memohon kepada allah di saat sulit istighotsah menangis beliau merengek beliau karena perang urusan jiwa al-haq dan batil ini rebutan bola istighotsah subhanallah yaa adbillah Wallillahiil ham kalah. Wallillahiil ham. Ya. Kalau diulang lagi insyaallah eh uh, kalah. Ya, wallillahiil ham kita puji Allah agar Allah memberikan pelajaran kepada manusia ini. Ya. Orang tua saya menyuruh Pinjam uang ke bank untuk modal usaha. Ah ini maksiat maksih. Orang tua, guru siapapun, kalau maksiat tidak boleh ditakati. Ya, kita berikan pengertian kepada orang tua untuk tidak uh, bermain riba di bank meminjam, karena di bank ada ribanya. Oh, Allahumma amin. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, sholalalla illa antas taqbirka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.